اندلسن اندلسن اندلسن اندلسن الحمد لله مين الله صلى الله عليه وسلم أما بعد داش اسمه دا دس يوغيدانيس از باكيده كومنتار كتاب توهيد Koji je desiti ili danistu? Jedanistu. Kod mene ovdje na jednom mjestu je 10 i na 11, su jedna. Dobro, kaže babu La yudzbehu lillahi bime kanin yudzbehu fihi li gajri la se Allahu na mjestu gdje, gdje se klalo radi nekog drugog mimo Allah, će vašan. Odnosno, prinosi se žrtva Allahu na mjestu gdje se prinosila žrtva nekom mimo Allaha. Значи znači, uh, govorim o tom poglavlju. Pa spomenu pročita na prvi prvi ajat pa ćemo onda komentari i dalje. Jel'a Dobro, ovaj ovdje u nekim primjercima naveden samo dio ajeta a u nekim je uh, ajet do kraja navedeno su uri taube la ta kum fi abda namu planjati nikada u tom misli se u mescidu dirara la mescidu usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqan taquma fi uh, meshed koji je osnovan na takvaluku od prvog dana preče je daklanjaš u njemu. Fihir džalun johibbune ejatataharu u njemu su ljudi koji voli da se čiste. Volaju johibbun mutahirin Allah voli oni koji se čiste. Ovo poglavlje znači govori, kao što je samo naglačeno, da se ne prinosi žrtva nekolje se kurba na mjestu gdje su, gdje su, gdje su inače gdje se prinosila žrtva na tom mjestu nekome drugom mimo Allah Đelešanu. U ovom slučaju, znači, riječ je o, o onome, kako to pojašnjava u, u drugom komentaru druge knjige, a to je Korlat ojuned muvahidin, druga knjiga od Abrahmana Al-Shiha, knjiga koja je prevedena kod nas. U njoj je došlo da značenje ovog naslova, odnosno poglavlja, da govori o tome da Da, da je riječ o tome da je u vrijeme šeha Muhammeda Nabil Vehaba u Neđdu, na današnjem mjestu gdje je Rijad, ta pokrajina, da je bila praksa da su ljudi klali kurban, prenosili žrtvu džinima, da bi, tražeći time, ozdravljenje svojih bolesnih ili neka druga, druga potreba, i ne samo to, nego su imali određena mjesta određena mjesta na kojima su, uh, u određena mjesta unutar određeni hajeva, pokrajina gdje se živjelo, uh, gdje su na ta mjesta uh, išli i prinosili žrtve kvali kurbane džinima. Pa je, znači, spominje, uh, ovo poglavlje govori o tome, govori o tome, znači, da, da nije dozvoljeno, da nije dozvoljeno da se prinose žrtva kvali kurban na mjestu, na mjestu gdje se prinose žrtva nekom drugom ima Allah dželašanu. Dobro. Pa je onda naveden uđe ovaj ajet. Ajet koji govori o meščidu diraara. Poznata tema kod nas, zbogovi para, džemata para meščida. Euh e, znači kompletan ajeto ovdje ispravio sam da je kompletan ajet i komentar sam da je kompletan ajet. E, kaže uzvišeni latakon fihi abada ovo la znači uh, uh, zabrana, kao što kaže, već idam fesira, uh, Allah Žešanu zabranjuje Allahom poslaniko sa lalahom da klanja u mešću didiraru. Pojašćemo koji je to mešću didiraru i šta je se to deslo kako je došlo do tog. <clears throat> Odnosno, u nastavku se pojašnjava uh, Allah Žešanu posjeće poslanika sa lalahom da klanja u mešćidu koji je osnovan na takvaluku od prvog dana, a u stvari, jednom mišljenju da se tu misli na do kuba, koji je osnovan od prvog dana na takvaluku. Na takvaluku, šta znači na takvaluku? Znači, zbog upvornosti, Allahođe za šanu, njehvom poslaniku, Salaođe 7. Uh -huh. uh, odnosno da je njegov cilj bio uh, njegov bio cilj znači pokornost Allahov i poslanik San Salim i da bude muslimani jedinstveni i uh, zajednički radi i djeluju za razliku. Mešudirara pojasnit ćemo šta je bilo njegov cilj. <hums> Došlo u redosnovnom hadisu da je poslanik San Salim u sahihu da je da kaže Kane je zur oko ba, poslanik San Salim bi uh, zjaretio u mešćid Kubakar, Irakje, Benelmašin, Jah, Jašuči i e, odlaskom pješke. E, iz kog razloga? Znači, posjećivao bi taj mešćid i rekao je za taj mešćid klanja u njemu dva rekata, koja mu je nagrada? A? li umri ili hanđa? Salatom fi mešćide Kubake umra kao što je došlo u hadisu, vredovolstveno, kaže namaz u mešćidu kubaje, kaže ima vrijednost, umre. Znači, kod u Medinu, obiđe mešćid poslanika, znači, što je propisano, lato šedur, halu, lato se lase, lase ne, ne putuje se radi obilazka nekih a, svetih mjesta, osim prema tri mešćidima, jedan mešćid poslanika, sen, usput onda nema smetnje da obiđe i mešćidu kuba, ili da obiđe a, mezarje, a, mezarje na Uhudu, ili obiđe neke druge, druga značajna mjesta je historijska, a ne radi ibadeta, i da obiđe kabor poslanika, sallalahu, alim selem, a ne da Maksuz znači, putuje radi kabora i tako dalje, poznata mesela, odbog kojeg mi te mi je završio zatvor, što je negirao, da Maksuz pokriče putovanje, da je obilazka kabora poslanika, sallalahu, alim selem, što je negirao tu stvar. Dobro. Uglavnom, ovdje, znači, skupina učenjaka smatra da ovdje da se oni misli u ajetu da je mešhed koji je osnovan na bogu, na takvalu ku bogobojaznosti od prvog dana da je preće da u njemu da u njemu klanja da su to misli da mešhed ukuba. I to skupina učenjaka od selefa i od ashaba poput Abdullah Nabasa, Abbasa, Urwata, Atiye, Shahbi, Hasan al-Basri tako dalje. Dakle, recimo druga skupina učenjaka Smatra da se ne misli na taj mešćit, nego da se misli na mešćit posla Nika sallalahu. Ali je se ne zbog čeka každokaze hadis od Ebu Saida Hudrija u kojem je došlo. Kažete, Mara ređulani fil mešćid eledi usisala takvamin e volija omin. Raspaljao se dva čovjeka oko mešćida koji je osnovan na bogobojastosti od prvog dana. <clears throat> hadis biljeđu muslimu svoju sahiju fa qala rajul huwa masjid Quba fa ka idan ni kaže to je mesdžid Quba kaže وقال الاخر huwa masjid Rasul masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa masjidi hada kaže i presudio i poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao kaže ovo to je moj mesdžid da se vaje tu misli na njegov mesdžid a da se ne misli da mesdžid Quba Adi izbilježi muslim u svome sahihu, a inače na tom stavu su bili Omer, e, Abdullah ibn Omer, Zaid i Methabit i drugi od Ashaba. Da se u Ajetu misli na mešćidu Kuba. To spominjamo ovdje zato što kontekstovi teme, a ne zato što obrađujemo posebno ovu temu. <clears throat> Uglavnom, ovdje se znači e, postavlja se ovdje pitanje, znači prvo, kakve veze ima ovdje ovaj mešćid ko se spomeni u kojem došla zabran da ne klanjam mešdiru da da bolje da klanjam mešdiru ovaj posle Nikona sam selemalo sa našu da Dira, kuba svjedno sa tomomačinju razilaženju kako to veze ima sa ovom temom neklanjanja odnosno ne žrtve na mjestu gdje se uh, prinos je prino, prije prinošena žrtva nekom drugom ima lažja šano kako to veze ima ima veze uh, ajet sa tom temom zato što je znači došla došla je znači zabrana u ajetu da nije dozvoljeno klanjati u mešćidu koji je bio naprašen sa ciljem nanošenja razora fesada i borbe protiv slama muslimana Uh, zbog čega je, znači došla objava poslanika sa da se tako ponaša kako se ponašao za mjesec di raz pomenjimo tu priču inšala, a, a i došla zabrana da poslanik se klanja na tom mjestu jer tako isto kaže tako isto znači analogno tome znači analogno tome a, nije dozvoljeno klan, a, prinosti žrtvu a, što je i badet, košto i klanjanje u mešedu i ibadet na nekom mjestu gdje je prije toga činjen uh, uh, prinošena žrtva nekom drugom imaocu znači, odnosno mušicistora radli ili ljudi koji osobe koji koji kolju koji kolju ovaj uh, kipovima ili đinima kaže uh, odnosno očakaze da, da te dvije stvari su iste znači a, ako je a, ako je neko bogovi protiv islama ili radi širka Na nekom mjestu radi određen badet muslimanu nije dozvoljeno da cilja to mjesto da na to mjesto i da radi ta isti ibadet. E pa su povezano dvije stvari znači vezan za mešdžid i vezan za prinosženje žrtve klanja korbana. Došao nam hadis koji pojašnjava ovaj, koji potvrđuje to da nije dozvoljeno da nije dozvoljeno prinosiš žrtvu gdje prinosžena žrtva gdje su vlasnost žrtve može prije toga. Uh, ovaj meščit dirar, u stvarno, se vraća na, na, na etu suri Teube 107. ajet. Znači, to je ajet prije ovog ovdje, gdje je došla na naroda Lađešan, La ta kun fihe ebed, Allah šanu zabranio poslan Nix da klanja u tom namazu, da klanja nikada. A prije toga ajet je došla, kada je velja dine tehadu meščiden dirara. Oni, kaže, koji su uzeli meščit, napravili meščit dirar. Kufran votefri kan bejnad Sa ciljem Naci kufra, širinja kufra, da frikam baina da pravi razor među mu'minima, jer sad li men harab billahi wa rasuluhu min qabl. Ikage da bibile, da bibili neke vrste uhoda špijuna, a, oni za one koji se bori protiv Allaha i njegovog poslanika otprije. Misli se na, na Bizantice a, Kaže oni će lajahli funne Uh, kad budu upitani kad budu upitani šta to hoće sa tim mešćidom i tako i vesilo se, pitani su on su uh, kaže uh, funne, sigurno će se zaklinjati in redna illa husna mi nismo ništa drugog htjelo osim da uradim hajr Allah svjedoči da su oni bili lažljivci <clears throat> uh, o čemu je riječ ovdje mešćid i rara znači poznata ona priča Uh, a to je da je Ebu Amir Fasjak Hazriđi Hazriđi, pardon znači iz od uh, Ensarija da je on prije ovog izgradnje ovog mešćida da je otišao kod Herakla, Bizantijica uh, nakon bitke na Uhudu i dogovorio se uh, sa njim, sa Heraklom kako ustvarilo da se bori proti poslanika sallallahu alaihi sallam Pa mu je obećao Herakl, obećao mu je i ulijevao mu nadu da će mu poslati grupu ljudi i skupinu ljudi, a da on okupi oko sebe munafike, znači oni koji su slični njemu na istim stavovima, da se treba borati proti poslanika, da se oni okupi i da napravi nekako sebi građevinu, u ovom slučaju mešćicu napravili, koja će biti osupnica njima ili njihova neka kasarna mjesto gdje će se oni okupiti kada dođe kada Rakl pošalje svoju vojsku da se bori protiv Allahu poslanika sallallahu Koja će doći da pomogne, znači Ebu Amiru, Hazrediju i tu skupnik koja se monafkako s okupila oko njega. Znači on će poslat njima vojsku, to će im biti centar mjesto i da se bori protiv Allahu poslanika sallallahu alejhi ve I poslanik sallallahu alejhi je htio Znači, on htio da se odazove tome. Njega su pozvali da on dođe da klanja u toj džami, da proklanja, kako nam kažu. I on htio da odi. Tražili se od posla, niks da odi. Prije nek što je u bitku na Tebuk. Da on odi da klanja u to mešću, jer on kad klanja u to mešću, znači on će biti obznanjeno da je to mešću regularno da u redu, da svi mogu klanjati. Njihov je izgovor bio da oni gradi taj mešću, kaže, za slabe ljude, nemoćne ljude, da ne, Jer njima bilo teško, njima bilo teško noću da idu, da prelaze jedan dio, da bi išli u, u mešćit koji je bilo malo dalje od njih. Kaže, poslanik se in na njima inna i na sefer, inkaže mi smo sada, na, idemo na putovanje, volakin idar ređana, inša Allah, kaže, kad se vratimo, inša Allah, ja ću doći kod vas i klanjaću tu. Pa kad se vratio, poslanik se na slovo u Medinu, Ostao mu, kaže, jedan dan ili više, jedan ili dva dana do tog događaja, kada je treba otići za klanja. A onda mu je, kaže, došla objava Bihaber el Meščid. Došla mu objava, znači, Džibril ga obavijestio, u stvari, ko stoji za to meščida, šta im je cilj sa tim meščidom? Pa je poslao poslanik samasrne skupinu ashaba, kaže, fe hedemahu qabla kod umhi lamedine pa i poslanik sad, sad sad kaže, uh, poslao, poslao je znači, da se sruši taj mešid, primio se i vratio Medinu. Da, znači ostao jedan dva dana primio se, vratio Medini i trebao duže klanja. Poslao je kaže grupu ashaba da sruši taj mešid i srušen i zapaljeno je ono što je napravljeno. I tako znači da je uh, znači, njihova bila namjera da im, da im to bude kao neki uh, kao neki uh, ovaj kao neka, neka njihova kasarna gdje se oni mogli, mogli okupljati da se bori protiv poslaniha sa lalavom senem s time su htjeli da pridobiju poslanih sada, međutim poslanih sada poslala shaba Malaka ibn Dohšuma i njegovog brata Benusa njegovog brata Salma ibn Alfa Mana ibn Adija njih je poslao još grupu Uh, Amra ibn Adija poslao i da sruši pa su oni otišli i zapalili ono što je bilo od drveta a ostalo su srušili. Tako da su srušili taj mešdidi rara. Uh, Sa tema tu imali ova emailovi mešdidiovi naši ovde. Uh, Saedovi su Sunedski ili po pod nadzorima Sunedski na Sunedski, imali oni vezi, mogu se on nazvati mešdima dirara. Tako ovaj da se poznata ta priča da da se naziva taj mešjid madirara. S tim da je, ovaj, precizno ako, ako, govorimo, znači ako misli u prenesenom značenju mešći rara da sa tim mešćima se nanosi šteta islamu i muslimanima, u prenesenom značenju, da su, su mešći šteti, o tom se može govorit šteti u smislu tumačenja. Po ovom tumačenju vjeruje mada imamo i oni regularni mesdžetima da se neke stvari mnoge stvari povišati tumači. Ali ako se misli doslovno da je to mesdžid da je rar kako opisano ovdje u ajetu, ovaj znači ispravno da to ne potpada, znači ovi mesdžid kodans koji se nazivaju sunnetski mesdžidi ili svejedno ili drugim imenom koji ne nazivaju sunnetskim mesdžidima, ali nisu pod islamskom zajednicom te mešhide ne potpadaju pod, ovaj, pod opis ovih mešida, jer su ovo radili mu Prvo su radili na afici. E, htjeli su da širi euh kufer da se bori protiv poslanika Saddam sa da pocijepaju muslimane i radili sto radili sto, znači, za, za, za račun znači neki drugi strani koji se bodi protiv, protiv, protiv Allaha i njegovih poslanika Saddam sa Znači sve te opise Svi opet spomenuti u Ajetima, te tri osobe, in ili četvrta, da smo na afci bili, znači to na, na, na, mjesto, ne može spustiti ovdje na postojići ove mešćide. A, znači, ako mislimo doslovno da je mešćide rara, kako nazvan jel, u, u šarijetskom tekstu, a ako se misli, jel, ono prenesenu značiju, da se sa njim nanosi šteta, šteta, onaj, onda se, znači o to može govoriti, međutim, onda se može govoriti i o ovim, jel, mnogim mešćidima koji su uakufljeni uh, iz i podijesan zemicu, od koji dolazi mnoga šteta i nanosi se šteta. Ako ćemo, znači po razumijevanju štete da radiš štetu mešdidan meščit kojima se zanosi šteta i fesad. <kuh> Dobro, o tome sam ja govorio znači kada imao najte kada se upitano znači o uklanjanju da li je dozvoljeno uklanjati da li je ispravna hudba ili u tim sunnetskim mešjidima po narodnicima pa se govori o toj temi znači nema nema islamske ne tem postoje sunnetski mešcidi i inovatski mešjeti. Takva terminologija ne postoji. Znači postoje mešcidi On su mešćidi ili nisu, pa u se ili radi novotarija ili ne radi novotarija. Ili se, radi, ili se primjenjuje uh, su, uh, po sunetu stvari ili se ne primjenjuje. Ali da sam mešćid bude sunnetski ili novotarski, takva terminologa ne postoji. Postoji ovo mešćid radi mora ispunuti ove osobine. Uh, što je tema za sebe, normalno, da mi idemo, da nastavimo svoje dalje. Uh, Pročitalo je ovaj hadis koji govori o istom kontekstu. Kod Saruteg Mdaha, je radila, prenosi se da je rekao neki čovjek se zavitovao da će zaklati davu gubbanu, pa je o tome pitao je rovjesnika, sallallahu alayhi wa sallam, i ono je rekao, da li je u bio neki od džahilijetskih koji se održavali? Ne, u se u njoj održavala neka od njih i srkoli? Nije održavali. Nije održavali. Nakon toga je, kada je, sallallahu alayhi wa sallam, rekao ispuni svoj zavet jer, u istinu, nema izpunjavanja zaretog na pokoranski Allah, mnog ono što svi rademo na posebu. Znači, hadis kao smo ga čuli od Sabata bin Dahaka, a one ashab, poznati ashab, umru 64. godine po hijđri. Uh, ovdje u hadisu što spominje to kaže da, je za, da su zaklali devu na, na mjestu buvana. Buvana, znači to je mjesto bilizu meke u pravcu prema Jemenu, prije je, jelemlema, jelemlema gdje je mikat. Mikat za mikat znači onaj mikat, prostorni mikat kada neko ide i treba da zanijeti, da zanijeti obride hađa ili umri od pravca Jemena. U hadisu kaže, uh, kada je upitan, upitao poslanista, kaže je na tom mjestu bio uh, kip od džahlijevskih kipeva na kojim, koji se obožavao. Uh, to znači da nije dozvoljeno uh, da se izvršava nezir zavijet, da se izvršava uh, zavijet na mjestu na mjestu također su bezavjetu je da, da radi zavjet čini ga na mjestu gdje su ge su mušrici mnogobožci radili radi neke od svojih obreda na, pa makar to bilo nakon toga znači makar to bilo nakon što je, nakon što je nestao trag i i skloni znači nam taj kip i nema to, i nema više znači, ne dopusti to mjesto kao mjesto koje se obilazi A ona pita, kaže, hel kane fiha iidun min ajadihim. Kaže, je tu, uh, je tu, kaže, bio nekakav iid od, uh, je li, uh, kako je tu prevedeno? iid. Svetkovi. Svetkovina. Dobro, list dobro je prevedeno. iid, inače, znači praznik neki. Ade, je udu, nešto što se ponavlja, vraća kontinuirano svake mjeseca, godine i tako dalje. Kada je bila neka svjetkovina od njihovih svjetkovina. Kaže, šeheh on islam, kaže, id u aratskom ide inače, ko, id kod nas prevodi kao bajram, je tako? Imamo dva ida, muslimani ima dva ida. Imamo kurbanski bajram. Kaže, id je, kaže, uh, ismon lima je udu minelišti ma'an. Ale vežimo, a tada, ajde. Kaže, id, znači, id, kod nas to se prevodi kao bajram, kaže, to je uh, ime za ono, za opcije kupljanje koje se koje se pona kontinuirano koje je postalo stalna praksa svake godine. Ah uh, pa poslanik Salman pita u ovom kontekstu znači da li su tu mušici imali običaj prakse da tu okupljaju. Odnosno u Đahilietu. Uh, pita ga iz razloga to da znači ako je to mjestu da su on tu radi znači onda da bi rekao on nemoj tu da koljiš da prineseš žrtvu. Jer je, je što on tako radili. A znači ovo pod idom ovdje misli se znači kao što je kod nas. Znači imamo id, imamo bajrame poznati. ovaj e, e, id za kurbanski i ramazanski e, bajram. A imamo id tretira takođe džuma. Dan džuma se tretira kao, kao idom. A, jer je to znači, sedmični id koji svake sedmice se ponavlja. Dan džuma koji imamo džumu namaz gdje su muslimani okupljaju stin da je ovdje ispravno, znači da se ovdje ne misli id samo da je u pitanju dan, Dan nego su vezane i radnje koje se radi u tom danu, od neki obreda i vadeta ili adeta koji se radi u tom danu. Tako znači da kad kažemo id, ovdje što je došlo u hadisu, fina prednost svetkovina, odnosno da, će da je to vremenski se ponavlja svaki godini na tom mjestu nešto i rade se određene radnje koje su opično vezane za vjeru. A to imamo u drugim hadisima spomenuti. Vi znate hadis u kojem je došlo da je posljednici ja reklamo za džumu recimo. I ne hada jaumun kada džada hullahu li muslimine aida. Ovo znači baš riječ ova aida. Ovaj dan, mislim na džumu, kaže Allah Đelešanu koji je učinio muslimanima idom. Džuma je id, znači, znači dan koji se ponavlja stavno kod muslimana i on je neka vrsta praznika praznika u smislu, ne praznik što se praznoje u njemu, nego dan koji je, koji je određen, da su u njemu odre, vrši određeni i gdje se muslimani okupljaju. A to je sedmično, jel? A onda imamo hadijsku koju kaže te تَتَهِدُ قَبْرِ عِيدًا Jer je dosna hadijska, nemojte uzeti moj uh, qabur za id. Za id, znači mjesto gdje ćete doći kontinu se okupljate, svak, s vremena na vrijeme da dolaze da se okupljate da radite određene stvari. Zabrana da se uzme kabor poslanika sam sada, mjesto svetkovanja. Da se radi određeni badati. Ili eh, hadis u kojem je došlo, kada je poslanik sad, sam sada rekao Bubekru, da' huma, ja eba Bekr, fe ineli kulli kao min iida. Kada su došle one dvije eh, pjevačice, plesačice, i bile kod Aiše, i one su igrale i pjevale. I Bubekru ušao i reagovao, naljutio se, htio, je htio da izabrani da je, da ih istjera. Svadba robinje bila. Pa je poslanik sam s njim rekao, a to je bilo za Bajram. Kari pusti in li li kulli pusti svaki narod ima svoj eid, ima svoj dan u kojem se veseli. A mislim imaanima znači Ramazanski u Bajram to je Eid. E, Pointovo je spomenio tije riječi Eid znači koja se, koja se koja spominju u smislu znači to da se neko mjesto neko određeno vrijeme uzme i da se kontinuira to vrijeme isto nešto radi i određene radnje da se radi baš kako ta rič svetkovina ali koja se ponavlja svetkovina znači koja se ponavlja mm. godišnje ili sedmično <clears throat> a to ima vezi s ovom temom uvijek koju mi govorimo a to je znači da je došlo u hadisu zabrana, a to ću vam pojasniti poslije da je zabrana da se ispunjava nezer, da se izvršava nezer odnosno zavijet na mjestima gdje prije toga rađe, gdje su radili uh, mušici pagani, određeni i badet. Znači ovdje, vremen, znači ovdje imamo i vremenski spomenuto, a to je ovaj uh, id, a imamo i po mjestu gdje se čini. Pa će nam to spomenuti, ovdje je poslije o ovih mesajljima. Pročitajte nama ovoj mesajlj, znači one su zaključak ovih mesela, a onda ćemo vidjeti, ovaj, prokomentavit ćemo jednu ili dva ovaj, ovaj, od ovih mesela, od ovih pitanja. Pročitaj pitanja. Uvačenje njegovih riječi, sljata pun i ebeda, što u nje njemu nikad Da, da grešnost Allahi ne može utjecati na zemlju, a isto tako i poklonu. Kako ovo razumijete? Kako može griješno utjecati na, na zemlju? Grih ostavlja trag na zemlju. Također pokornost ostavlja trag na zemlju. Kako to? Ha? Koji? Ne. U kontekstu ovoj teme, on govori ovdje, znači, posadnih sam znam zabranio da se zakolje, prinosti žrtva na mjesto gdje su moći prinostiti žrtvu. Ako su prinostali? Pa kaže, jesu, nisu, je li mjesto gdje svetkoju nije, pa kaže, izvrši. Evo Fibinedrik, izvrši svoj zavjet. A ovdje on kaže, Zahčak isto kaže, da grijeh ostavlja traga na zemlju, kao što ostavlja i pokovornost na zemlju. Kako to? Kako se pravi se, a? A? Kako se nešto sva baš Zato je so yeah, ja, dakle, da. Ó, Logično je bilo znači da nije trebalo ukabi da se vrši ibadet, je bil pri ekipovi. A on je mi taj mjes Pa onda je mogao i mešedirab znači, ne se treba usrušiti, nego uzite onim navke, pohvatati, odvesti u zatvor, pošutati. A do tamo i nastav mjesec redulno radi tako. Pa ja. Ali zašto? Ali A kad ti kaš, ha? Ja, dobro sam na je pa ga šta je prvo bilo, ja. Dobro, manje više to, nego ovde ovde kaže uh, grih ostavlja traga na zemlju kao što pokonoz ostavlja traga na zemlju. O tome poimajte. Uzmemo sad neku novu meraju tamo, odeš ti na neku meraju tamo. Neko dođe i tamo čini grijeh. Napravi od tog vjeru, ibadet. E sad nakon toga neko dođe, evo, možemo to uzeti. Evo, šta? Aj, dobra stilja. Ne, ne, ne, ne, ne. Evo. Za klopaču, napravili mešin za klopaču. E. I sad hoćemo mi da pretvorimo zaklopaču u ispravno mjesto. A ti kaže zasnovano je na na neispravnom, tehnička davac se šilao onako. E možemo sad mi tu zaklopaću preтвориtu u u ispravnu davu. Kaži grih. A? Pa grih hoš traga na zemlji. Tajda. Pa je zemlja? To je mjesto znači. Nekretnina. Kao što pokurnost ostavlja. Možete to sa zamijeniti ili ne može? Ako uzmemo to da je da, je, da, je, da, je, da je, isti krije pa dobro, nije isti spomen. dobro ni isti, ni isto, al sporno, sporno tumačenje. Mora esto mir. Ođe širki znači al. činio širki jasni. Dobro, dobro da, da ne idemo daleko. Ođe hoće da kaže. Hoće da kaže. A tamo gdje su mušici radili, prinosili žrtvu. Nači Taj grijeh koji su radili, ostavio traga na tom zemlju. Kakvog je traga? Uh, Šerijaski da nije dozvoljno poslije ići na tom mjestu je klad kurba. Znači, to je taj trag. Da se izbjegava tom mjestu, zašto? Zato da ne bi ponovo tom mjestu dobalo svoj značaj. Neko to prije radio, nešto što ne ispravno, pa sad ti odeš nako što je ukinuto zabran to mjesto pa ponovo odeš. Znači, kao da oživljavaš tom mjestu, a tu je već šinjen grijeh. U tom kontekstu misli. Kao što pokornost na nekom ostavlja traga. Kako ostavlja traga? A znači, ako rađe neki hajr na tom mjestu, ostavlja traga da je poznato to mjesto po hajru. U posljednom smislu. Znači u tom smislu. Znači da ne idemo daleko sada uđe, da pravimo od tog neke ko je prvi, šta je prvi i tako dalje. Dobro, dalje sljedeći, treći. Kada će, ja sam pitanja na ovom koju je jasno da se sama Pračanje. Pračanje, ne osnočio. To je spisivanje musije u detaljima kada to da nema smednje usracificiranih nekog mjesta na kojim će se zavjeti točki ako ne postoje ševjevski završi. Zabranivanje toga ako je na tom mjestu bio neki džanilijetski idol, pa čak i nakon njegovog upajmanja. 7. Zabranivanje toga ako se na tom mjestu održavala neka animala svetkornja pa makak vila i ukiru. Odlašno da nije dopušteno ispuniti zavjet na takvom mjestu jer je to zavjet koji ima drivke. To upozorenje na poistovjećivanje s mužicima u pogledu minunovih crkovina, makar i nemao namjer s so, nema ispunjavanja zavjeta u grešenju. To so, nema zavjet u svih radinom, ono nešto ne poslije. Dobro. I što ovdje da nije jasno, da se pratili u ovim zakričicima. Pazite, ovdje najbitnija osnovna misa i osnovna pojenta zakričak iz ovog pooblavlja, a to je Da, je, da bi se zatvorili putavi koji vodi u haram to jest u širk. Da se zabranjuje da se prinosi žrtva na mjestu, na mjestu znači gdje, je, gdje su mušici ili bilo mušici za vrijeme poslanika sallallahu ili u današnje vrijeme neko koji je radio određen vrstu širka na tom mjestu da se prinosi žrtva. Naći zbog tog razloga A, ovo, ako bih htjeli kod nas da spustimo stvarnost, bih imao primjera, da kod nas, recimo, a? Da, a, ne ovaj propustivnošnja žrtve, može nešto drugo biti. Imamo mjesta gdje se obilaze ove, ove rade, određene dovišta, i da sad odeš na to, a dovišta je ti, maksus, tamo hoćeš neki i bade da radiš. Inače, prije se ti badeti rad, da ti još sad ispravni badet. Naći da odlaziš na to mjesto. Pointa je ovdje znači zatvaranje puteva tome da budeš sličan onome koji je radio nešto šejijski sporno. U onom slučaju širk ili kufar svejedno da odliš na to mjesto i znači da to bude u stvari, da to bude put i sredstvo koji može odres opiti spornu stvar. Kod onog koji ne poznaje koji zna ili kod može jel upast u tu u tu grešku. Znači, ovaj propis ne se samo na ovaj na prinošenje žrtvi, ni na, a, za, ni na planjanja namaza na mjestu a, gdje je napravljeno na pogrešan osnova na pogrešan način, na zabranjen način. Nego se može prošijet i na druga mjesta. Shodno, normalno, kako to je, a, shodno mjestu, težini griha koji se radi, veličina a, a, težini a, prekrišaja koji se radi, da li je kufr, da li je širk, da li je novotarija i tako dalje. Dobro. Slično ovdje ovaj možemo ovaj hadis ovaj hadis može se ovaj ubaciti u meselu u meselu klanja kurbana na temelju kuče. Zašto je klanje kurbana je i ibadet, jel tako? I zna se kad se kolji kurban, to je za kurbanski bajram. To je osnova. Kurban se kolji za kurbanski bajram? Kolje se za obride hadža i umre i poznati kurbani a onda imamo kurban za kiku i to su kurbani, tu širjeti pojasni kurbani a ono kurbani kod nas za kolji djetice smrzlo, nahladlo malo bolesno nešto ti ne ide u životu idi za kolji, prinesi ovako onako to su, ovaj, to, to su neki kurbani koji u najboljem obliku se mogu svesti na sadaku znači za kolje, Nije to kurban, nije to tato ko se kurban nekoli. i podijeli to meso, ima nagrad za podijeljeno meso. U najboljim, najboljim slučaju. A ako to postane stana, prakstvarno da to može prijeći u je takvi kurbanani postoji. Da se kolje za sve živo kurban, za šta god ti zafali ili zatreba. A onda imamo kod nas to klanje kurbana, temelju kuće. Kao kontekst može se vezati za u temu? Ako se kolje kurban, temelju kući za zašito od džina. A neki ima i s tim ciljem se kurban temovnih kući, znači ona prolijes se krv baš na temeljima. Na temeljima ili na čoškovima, onaj. Kad se ono, kad je već ploča napravljena. I kada treba, onaj, kako se ono, grede, šta se zove, ono, na krajevima, onaj, kad se napravi, Stugo. betonira, stubovi. Kod ko nas dođe čak i glavu šup. U tebe vala. Sa sigurno sigurno. Živo ga <laughs> kopaj. Uz u meso, meso pojedu. <laughs> Dobro. Ali poenta ovde zašto, zašto to? radi? Za, za, zaštitu kuće. Nekad do zavisku, to zavisku, kako to mači, sve u udrobe, radi berekata, radi zaštite kuće od džina, od nesreće, ako ne prilio krv, prosuće oni radnici koji rade krv i tako te raznorazne ovaj uvjerenja, pogrešna praznovjerja. Ee, I još to naziva kurbanom, u tome pojimte, nazivaju tu kurbanom. I onda to popada pod ovaj hadis, znači ako je to paganski običak koji je bio priji islam, odakle od odakle, odakle, odakle, odakle, odakle, I sad ti dođeš kurban zaklad na to mjesto. Zamislite neko za Ramazan Potrefimo sa Ramazan kuću pravi, ta vam kaže, ač kurban sad kurban nije svakako. Regularni kurbanski Bajram al-Ča na temelju. Na temelju kuće. I ode, znači ta kurban zaklad na to mjesto. Samo sa ste strane spura, znači na to mjesto gdje ide klad, znači po po tekstu hadisa Načeto mjestu, to je paganski običaj Mušićkovića ako kolje radi džina kolju. A obično kolje radi znači nešto što nije osnovano. Svejedno bilo radi berekata, svejedno propis toga. Da li kad je kufar, kad je šir, kad izvodi islame tako da ne govorimo o tome, nego govorimo sa strane toga da je to pogrešno mjesto gdje se kolje i kurban. Tu se neko kurban. I onda sad neko dođe za kurbanski banakar hoće a ja tu da sastavi, spojim spojim vrijeme klanja korbana, spojim sa ja, jednim udarcem, dvije muhe. I da to uradi. Onda samo gledaju s te strane i po ovom tekstu Hadisa ne bi to bilo dozvoljeno. A da ne kažemo je li što je to uopšte ovaj pozadna toga klanja korbana temeljo kući da ona sporna bez obzira što ona ja ona se to jako raširena stvar i ne samo to nego ljudi koji kolju kada pitaju određeni neki naljuti ove med, ne nemljuti medreslijeovi znači kada pita određeni hođe oni kaže mi kad smijete to je naš običaj što ima kurbane kurban, kurban kaže nema veze je on te hajrada bekert tako šta vam ja šta ćeš gdje što ne ovo ne vratim 50 godina to radim onaj opravdavaj to da je to u redu to, na kakvoj kurbani to Samo je sa stvar tumačenja, znači zbog čega to koliju, za zaštitu čega i tako dalje. A naravno da je to loša praksa da je treba ukinuti. Jedino što se može u najbolji slučaju za, za, za to da se zakolje oni što ih zoniš da ti, ti rade s tačkama, voze onaj, onaj malter, pa da im na hran malo zakolješ ovcu, ovaj, ne kurban, zakolješ ovcu, ili ako više raje bika, zakolješ. I nahraniš ljuda, a ne kao kurban, nego da, da se najedu ljudi da se nahrani zato što čitav dan tegle, jer neće plati ono da dođe ona mašina da istrijese sam beton gotovno. Tak se prije rado, sad to savremno, sad to više nemao, ovaj. a izašlo iz mode klanje kurbana. Osim ko će E sad k'o kolje kurban? A imaju oni mašine, imaju onaj imaju kamion dovede, gotovo beton mašina ti dovede, sveti ti sali je tu a sad još zakoliš kurban? E onda znači ima pozadna žestoka što kolje kurban. Sad mu ne treba kurban. Prije su pravili izgovor da bi nahranili ljude. A e, koga sad hraniš? Osim pogrešno uvjerjenje džine i ostalo. Dobro. Svani k'e lahom da bi vam ti kaštadan da ne tez takve vrkeve tu uvodijek. Andel usam Andel usam and then so